Tinka, tinka, tinka, tinka, tinka, tinka. Välkomna till Kopoden. Vilket nummer är det, Josefin? Det är nummer 16. Kopodden nummer 16. Det är vår jubileumskopod För att vårt jubileumsnummer har kommit ut. KP 7. Ett, ett full långt nummer med bara jubileumsgrejer. För att vi fyller 125 år och med oss idag har vi också Katarina. Välkommen. Tack. KP Katarina som inte har poddat sedan avsnitt 1. Hur känns det att vara tillbaka? Det känns underbart. Det är en annorlunda studio den här gången. Kommer du ihåg att vi satt och spelade in på telefon förra gången? Ja, det gick jättebra det också. Ja, det gick också bra. Och då fick <laughs> man få tölje. Vi vet ändå inte hur det här kommer <laughs> Nej, gå. <laughs> Nej, precis. Sant. Det gick jättebra. Det här återstår att se. Och sen så kom ju nummer sex ut samtidigt som nummer sju så alla som prenumererar har fått två tidningar hem samtidigt. Hur tycker ni att det har varit att göra två tidningar samtidigt? Ja, det har varit jätteroligt men det har varit mer än dubbelt så mycket jobb som vanligt för att Ska man göra en tidning om 125 års historia. Det, mm. det tar tid. 3412 tidningar. Ja, och vi har gått igenom Vi har bläddrat igenom varenda sida av KP sedan 1892. Ja, och den här jubileumstidningen har ju varit lite som en så här uppfinna hjulet, men vi har liksom börjat helt från scratch. Många, många vanliga KP-tidningar är ju fasta avdelningar och så här. Och här det. har vi bara bestämt precis som vi vill att göra som ja. ett helt unikt nummer från början till slut. Precis. Och det har varit jätteroligt. Ja, jag var ju själv den som hittade på det mesta av knasigheterna, så ni får skylla på mig. Men eh, jag tyckte att det var kul också mm. faktiskt. Riktigt kul. Hoppas den är rolig att läsa. Ni får gärna skriva in till Tyck om KP och berätta eh, vad ni tyckte om den eftersom den var så annorlunda. Josefin, du vände just på tidningen. på baksidan så har vi en av våra största tävlingar någonsin, eller hur? Brukar vi ha så många priser? Nej, det är inte varje dag vi heller låter ut en signerad kp -Lukas mask. Nej, men då ska, man, då ska man ha tur att komma 125 i utlottningen. Det är, alltså det är en pigg mugg, är Nej, inte det heller är så vanligt. Nej, det är, det är om man hamnar på 50-plats här i Så det finns mycket speciella priser där och superfina hörlurar om man kommer plats 1-9. Så skicka in hälsningar. Vad, när är deadline? 15 maj. Ja, oss Innan den 15 maj gör det. För då har ni chansen att vinna alla de här roliga priserna. Det är kul att man kan vinna gamla kp också, tycker jag. Det hade jag tyckt var roligt. Ska vi dyka in direkt i jubileumsnumret på det som vi kallar för detaljen? Detaljen. Mm. Jag kan börja med min detalj. Ja. För den är lite på samma spår som det vi just var inne på- med priser, att vi har en ovanlig tävling. Och om ni inte har hunnit läsa det än- så Kåpe har ju haft helt galna tävlingar- och helt galna priser genom åren. Just det. Eh, galna på ett roligt sätt och ibland lite konstigt. Ja. Eh, så titta på sidan fyra, nästan längst fram- i det här jubileumsnumret- så hittar ni ett litet urval av vad KP har tävlat ut- det är ett antal hundvalpar till exempel. Just det. Om jag hade tävlat ifall jag hade haft chansen. Åh mm. <laughs> oh, gud. Nästan så att jag har skickat in det mm. liksom, fast jag vet att det är för sent. Men sen är det också helt, lite otäcka saker. Vi har tävlat ut knivar och, mm. och bara väldigt märkliga saker som en låda apelsiner. Ja, det var ett tag som frukt väldigt ofta var första ja. pris. Det var apelsiner och en, en färsk ananas såg jag någon gång också att man kunde vinna. Det var för... exklusiva grejer på den tiden. Ja, vet du något om det här, Gatteri? Ja, nej, men jag bara gissar att, att alla, all exotisk frukt var så där extremt ovanlig i Sverige typ för, för ja, fram till 50-talet eller något sånt där. Så att jag vet bara att jag såg någon journalfilm där det delades ut apelsiner till barn under andra världskriget och att det var så här fantastiskt liksom. så att jag tror att det, vi måste ha en historisk blick på det här för att förstå ja. hur speciellt det var med exotiska frukter Men det där är ju intressant, alltså för när man tittar i fruktdisken i affären idag så är det ju ingen frukt egentligen som är särskilt exotisk eller exklusiv på det sättet så man, man kan ju få tag i all världens frukt mm. bara genom att gå till sin affär, men så var det inte bara för 60 år sedan eller 50 mm. år sedan. Ja, det är spännande. Ja, det märks ju också, Nu bara en lite, liten, liten parentes. Det märks ju tidningarna från den tiden att de var ju väldigt intresserade av fjärranländer mm. också. Just det, just det, var det. Väldigt... Ja, ja och det var väl att allt, allt låg längre bort förr i tiden, om man säger så. Och man kunde inte bara googla. Heller, för att få se dem. Men jag är lite nyfiken på hur de här priserna levererades också för att frukt har ju inte, ja, har lite längre hållbarhet men det blir ju ruttet efter ett tag och jag såg till exempel att det var en tävling som hade en glasstårta som pris. Just det. Så hur, hur Hundvalparna åkte de till exempel till vinnarens skola och lämnade i mm. skolan då men hur gjorde de med de här matpriserna? Ja, hur gjorde de med dem? Posten fungerade ju väldigt bra på den här tiden. Alltså. Ja. Alltså, för en glasstårta kanske inte. Ja, mm. kanske. Det var flera, det kunde vara flera postutdelningar per dag till exempel. Det skulle ju varit roligt annars mm. om någon från KP-redaktionen faktiskt åkte ja. hela vägen ett... med, med glasstårtan till Alla redaktioner exempel. ska ha ett, ett fruktbud, ett ja. par där. <laughs> några layoutare och så vidare. Men valpen då alltså, den kunde man vinna, när, när var det? Det har varit många valpar. Ja, det. det var från ja, någon gång i början på 60-talet och... Under 70-talet också. Så det var i alla fall en valp per år. Under ganska många år. Okay. Men då är det nästan så att du kunde ha tävlat om en valp Katarina. Kom du ihåg någon valptävling? Från... Ja, till... jag hade nog aldrig vågat checka Nej. in. För jag vet att mina föräldrar inte hade tyckt att det var något bra. Jag har vunnit andra saker. Men det kan vi återkomma mm -hmm. till en ja, annan ja, gång. An... <laughs> du får spänningen hos vid liv här. Katarina har vunnit något i KP Och inom en snar framtid kommer vi nog få reda på det. Bra detalj Josefina. Är det något mer pris eller... Fixningar eller så som du vill. Som du tänkte extra mycket på när du kikade på det här. Nej, men det är väl värt att nämna bara hur, hur roligt det var förut när vi ändå tittar på det här uppslaget 4:5 att eh, på 60-talet att det fanns en avdelning som var väldigt likxa, med den skillnaden att man inte själv fick önska vad man skulle uppleva. Då bestämde redaktionen, de drog ett barn som hade skickat in ett brev till tidningen i någon helt annan. Kanske till en tävling eller i, i något annat syfte. Och bestämde bara, det här barnet ska få testa på att göra ett radioprogram. Eller vara tullman. Eller lokförare. Eller jobba på varuhus. Och de visste liksom inte alls om just det barnet Men var intresserat av. Men man det hur det ofta gick fel och man kom fram till det här barnet. Och barnet bara, nej tack, jag är inte intresserad. Jag tycker det är roligare när man vet... Att man uppfyller någons dröm än när man chansar. <laughs> Så jag tycker vi har förbättrat oss lite där. Vi kanske inte ska ta tillbaka månaders överraskning. Däremot, däremot att tävla med upplevelser, det kan vi ju göra mer. Och det, ja. Jag tittar och tittar på en bild nu från sidan 5 på två raska gossar som vann en resa. Är det till Stockholm eller... Ja, de, precis. De det, åkte till Stockholm. Var det hundra år sedan typ? Ja, det är 99 år sedan. 99 år sedan <laughs> så, så vann de en resa till Stockholm från Motala eller vad de nu bodde. Från Halmstad. och, från Halmstad. Mm -hmm. och, och, och har tagit ett, ett fint fotografi då när de är i, i Stockholm och, och har skrivit en liten redogörelse i, i tidningen om hur den resan var. Det tycker jag var häftigt. Ja, de har ju klätt upp sig fint, ja. eh, resan till Ära. Och mm. säkert fotografiet i Ära. Det var inte varje dag man blev fotograferad. Så att, gällde, ja. så det var ju någon fantastisk kvinna på redaktionen som inte var chefredaktören alltså som tog hand om de här resorna typ i 40 år eller något sånt där. Och, och tog hand om dem medan de var i stan och guidade runt dem och sådär. Mm. Ja, intressant. Katarina, vad har du för... Uh, uh, jo, min detalj är det här uh, de Astrid och åtta andra som dök upp först i KP, det är yeah. ett reportage här och då är det William Spets som jag tänker på uh -huh. uh, han var ju med 2008 som KP-tyckare och det att jag valde det det är för att det var jag, jag då som, <laughs> som ringde och pratade med William, uh, det är ju väldigt kul att tänka på det uh, uh, uh, efteråt Läxande. Man skulle kunna säga att det var du som upptäckte William Ja, precis. Jag upptäckte William Spets då. Och han berättar ju någonstans att han satt vid köksbordet med sin mormor Ulla och han blev jätteglad när KP ringde och mormor Ulla inte vad det och du nu har ju mormor Ulla fått en hel föreställning. Och då kan man kanske koppla det till dig att det är alltid är din förtjänst. Nej, det kan ju inte Så hade vissa agenter <laughs> valt att... Uh... Men, men också min första intervju med William Spets. Ja. Var kanske fyra år efter att han var tyckare. Mm. Eller, precis i början av hans. När han ju fortfarande ja. gjorde Youtube då. Ja, just det. Eh, sådana humorvideor. Men när vloggar. han lade upp sina första videos då var han ju nästan kåpeläsare fortfarande. Jo, så ja, den där jo, ja. övergången det var ju. Precis. Det var precis så här när han hade gått ut han Från var att vara idol och samtidigt. Jo, så han var så starstruck för att få träffa KP. Mm. Ja. Och typ det första han berättade för mig var ju verkligen i detalj eh, när, hur det var när Katarina ringde upp honom. Han kommer ju verkligen ihåg liksom Katarina och allt hur det var. Så det berättade han för mig direkt. Så det är Fyra år senare var det fortfarande en lika grej. Mm. Och alltså rubriken på hans eh, KP-tyckande, det var alltså att det är fel att hata råttor. Han, mm. han, som jag minns det så hade han väl en egen råtta? Eller något ja, alltså. Han hade två mm. råttor under ett tag när han mm. gjorde Youtube-videos mm. i alla fall. Och... Um... Nu har han inte det längre. Han Nej. sa att han saknade det Men här, det är roligt med den här. och Eftersom att vi har haft den i, i vår tidning igen. och så, mm. så är det folk som har fotat av den. Och den dyker upp då då på Twitter. När man mm. ja, när William blir aktuell mm. med någonting. Så ser man att folk har den där bilden. Roligt på det här uppslaget också tycker jag. Att man kan läsa vad som kan vara Astrid Lindgrens första saga. Som var i... Kamratposten, 11 år innan första Pippi boken kom. Och den finns på KP-webben att läsa i sin helhet. Då. Den är inte lika bra, tycker jag, som andra. Men någon, alla måste ju börja någonstans. Ja, precis. Den är lite präktigare i tonen än, än många av Astrid Lindgrens fantastiska böcker. Det kanske var redaktionen som krävde att det skulle vara så. Det var mycket präktiga sagor i, i Kamratposten. Eller så. Folkskolans barntidning, som den hette på den tiden. Men det är historiskt intressant att det är så långt mm. innan hon blev författare. När framtidens KP-redaktion ska göra 150 års jubileum mm. eller 200 års jubileum för tidningen mm. då är det ju kanske några som hittills okända personer som har varit med i KP som mm. kommer lyftas fram på det här sättet. Ja, det är jag helt övertygad Ja, ja det tror jag också. Är... Och, och, och, ja, och många av de barnen vi träffar när vi gör reportage och sånt då kan man ju känna att det här kan... Det blir något stort mm. Jag tänker ibland. Jag har tänkt många gånger ja. att det här är blivande statsminister ja. och liknande <laughs> på riktigt. Flera, så här, flera i bokpanelen, de som recenserar böcker har ju blivit skrivande mm. personer. När de är, nu någonstans mellan 20 och 30. Så att... Ja, precis. Mm. Och det, det var ju en, en, en poet till exempel. Hette han Elis? Eller, ja, Elis Borau Just det. Ja, och han var ju med som mm. någon sorts expert och domare mm. när vi hade diktellningar. Min detalj är en lista som jag själv har gjort- som är efter önskebilderna i jubileumsnumren. Det är en lista över allt som har hänt i världen någonsin. Eller i alla sedan KP startades. 31 har vi den på. Ja, och jag tog den som detalj för att jag älskar listor så himla mycket. Det här är den roligaste artikeln som jag har skrivit på länge. Och jag vill tipsa om att man kan läsa om precis alla år på KP-webben. Vi fick inte plats med 125 punkter i, i, i tidningen. Men just att gå igenom så där år för år vad som har hänt i världen- jag tyckte det var så otroligt kul, så att jag, jag vet inte vad är det för fel på mig. <laughs> Erkänn att 1930 är din favoritpunkt. Det är bara då pruttgudden <laughs> Ja. <laughs> någonstans i Nordamerika. Du är så kallad kalenderbitare. Ja, ja, och jag är ju det lite smyg för att jag har inte tid att byta så mycket kalendrar. Jag tycker inte det är så oväntat. Att det, är. det är så att du smyger ganska dåligt med det. Nej, okej. Okay. Ja, men ni får ju se mer av det än vad jag har tid med hemma. Jag säger ja. så, om jag inte hade haft mina barn och min sambo så hade jag nog suttit hemma och tuggat i min kalender Så det är väl kanske tur då att jag har det. Och sen så har jag en, en detalj till och det är ju att till jubileumsnumret så får vi ett sjukt roligt kortspel där alla vi på redaktionen och flera andra KP-profiler har blivit ihopmixade med Pokémon-figurer. Eh, och då skapar man så kallade Koppemon-figurer, ni förstår. K1 kommer före P1. Jag är väldigt nöjd med min figur, eh, Lucasaur. Men eh, vad jag har sett är på, från er läsare är Snornils, eh, den populäraste Alltså en, en koppling mellan vad heter en snor, snorlax eller ja. snorlax och katanils. Men han är så underbar. Han är väldigt gullig och speciellt när man känner till hur båda de figurerna ser ut så är han mycket fin. Har ni någon favorit? Det är ju svårt att, att välja någon annan än sin egen. Eller jag är supernöjd med min. Ja, den blir bra. Den är så, den är cool. Jag är ganska, jag tycker att min vad heter nummer, Nu ska vi se. Det är 499. Det är Hit -juicy. Ja, Hit eh, Och eh, den ser ju väldigt tuff ut så. Men om man tittar på mod så har, jag är jag ju väldigt feg. ja. <laughs> det är lite roligt men jag, ty jag tycker den är jättefin jag är dubbelt så modig som ja. du ser här ja, kan man inte mm. tro det utan polka där. Precis. <laughs> det, det, det är varandra jag är jätteförtjust i min fjur också men jag är lite undrande över polkagristången ja, ja. <laughs> hur den vad det var. Ja, men jag kan berätta du är, är ju en blandning av KP Katarina och farfetched. Och Farfetch håller alltid i en purjolögg. Ja. Jo, men varför är en polkegris på katten? Tror... Det hade varit bättre med en ja, det hade varit mer mystik. Jag min sa steg. till Carolina, som har tecknat där. <skratt> <skratt> Ni ser kanske att det är hon som tecknar bläckmåsen. Mm. Att det måste skilja sig lite mot Pokémon-figurerna. Hon måste vara eh, skaparen av de här koppemon uh, mm. För att det inte ska bli kopior. Mm. Och det är en sån grej bara tror jag som hon... Men det kunde ju ha varit en penna. Eller mm. en... Uh, Trollstav eller något men nu blev det en polk. Lukas vad, ja, vad tycker också. du? att Katarina skulle kunna hålla som alltså, ungefär samma ja, men, form så en, om en du måste välja en, en, en, en sån där så. överstor blyertspenna från <laughs> <som> Buttrick. <laughs> eller, hur, jag, eller hur. Jag vill symbolisera det lite Katarina hon gillar ju textgrejer. Fast jag vet inte om det ska vara en blyert. Det ska nog vara en så här jättestor röd, röd penna röd penna. Penna, Ja, ja Det känner jag, det är det rött. Ja, det är rödpennan. En, en stor penna ja. Rödpenna, ja. Markera alla fel som jag till exempel har skrivit. Nej, Nej du gör väl inga fel? aldrig hänt, aldrig någonsin. Mm. Sen tycker jag också att eh, Lypno, alltså K.P. Ludvigs figur är väldigt gullig. Mm. Och mm. Det är kul med tyska yn också, tycker jag. är roligt. Han gillar att stavas alltså. mm. Men Karomik då, Karolina ja. som har gjort dem. Ja. Jag var hemma hos henne när hon höll på med skisserna. Mm. Och då så var hon själv väldigt nöjd med Ludvig för hon tyckte att han hade blivit så otroligt lik sig själv. Det verkar ju vara en sån där som är lik många... Jag läste om det i någon kvällstidning att eh, vissa personer är lik fler. Ja, han är en sån. Och, Absolut. Jag, jag, för att jag har hört många som har sagt att han ser ut som Robin Bengtsson som mm. vann... Eh, Eh, Melodifestivalen. Så jag har även hört eh, eh, att han ser ut som Sid the Ice Age. Eh, till exempel. Ganska, Då har man de, ganska två, <laughs> de två är inte så lika varandra. Men Ludvig är liksom deras gemensamma. Ja, precis. Men, eh, eh. Förresten, den som verkligen vill studera hur vi eh, ser ut ja. så är ju k redaktionen på Önskebild i det ja, här numret också. Äntligen. äntligen. Vi har verkligen väntat på det här. Om det är någon som lyssnar som faktiskt har satt upp Kåpia-redaktionen någonstans så kan du väl skicka en bild till oss och visa var den sitter. Ja, det skulle men... vara jättekul oh, att se. Om man mejlar det till Klotter har man nog chans att, ja. att komma med tror jag. För det gillar nog Ludvig som har hand om Klotter. Det tror jag. Eh, ja, sen tänkte jag bara som en snabbis att vi skulle avsluta med vad ni har för minnen av Kåpia. Alltså från när ni var läsare. Eh, när jag tänker tillbaka, så, så, det som jag minns allra tydligast, tydligast är ett reportage mm. eh, om två killar som var homosexuella. Och det var väldigt ovanligt eh, där jag växte upp. Det fanns ingen som var öppet homosexuell då. Men då var det ett reportage. De var vuxna då, unga vuxna, och var med på Bild i tidningen. Och berättade bara, men vi är som alla andra, bara att vi blir kära killar. Och jag kommer ihåg att den ena hette John Voss. Och han har sett dyka upp i olika ja, ja. sammanhang- mm. Jon Foss heter han men i alla okay. fall... det här är alltså, så, här är alltså så, som jag läste det när jag var jag åtta det, det är det. han gick en klass över mig i skolan ja, här connection. Ja, och det här var ju på 80-talet ja. det, det, det var en otroligt eh, tydligt minne jag har och, och, och som ögonöppnare alltså, jaha, just det, så kan det ju vara jag hade inte haft en tanke på det innan det var mycket bra och intressant har ni någon sån där tydlig grej? Nej, men jag tänkte bara när vi faktiskt satt och läste alla tidningar. Ja. Och jag var kopiläsare ungefär fram till 2000. Ja. När jag var 12, då ja. slutade jag läsa. Um, jag trodde att man skulle sluta läsa när man var 12. Så att jag gjorde det. Sen när jag nu har insett att många läser tidningen betydligt längre så, så känner jag mig lite snubbad på mina sista kopior. Men i alla fall. Det är verkligen roligt hur minnet funkar att vissa mm. artiklar minns man nästan ordagrant och bilderna exakt. Och det behöver inte vara det som har varit mest intressant som har fastnat utan jag, jag tycker det är väldigt fascinerande hur minnet funkar. Det var en artikel som handlade om ovanliga namn så var det en tjej som hette Puma och satt på sin säng och hade en affisch bakom sig med en bild på djuret Puma då. Och den, Nej, den bara så verkligen satte sig i mitt huvud. Och sen har jag ju tjatat typ ända sedan jag började här på att få skriva en likadan artikel. Vilket jag till slut gjorde. Men då, då var det eh, Harry Potter vi träffar istället. Just det. Och eh, Milo och... Eh, ett, Tintin och Milo, ja, Två klasskompisar som hette det. Heter det. Eh, eller heter fortfarande. Eh, så att det, ja, det är lite roligt. Men eh, sen ett annat minne jag har är... Att när jag gick i sexan, då kom någon från KP-redaktionen till min klass. Var det Katarina? Jag minns inte. Hur hjälpte jag <laughs> Nej, jag minns inte. Men det var någon som kom till min klass i alla fall och frågade om någon av oss ville vara med i KP och bli sminkad som ett monster. Och eh, jag vet inte om det var, om man redan höll på med Halloween då eller om det var något monstertema bara, men... Alltså då var det en kompis till mig Annika som nappade på det och sen fick hon vara med i KP och bli sminkad som ett monster och en så här fruktansvärda monster, färdiga monstersminkning är jättestort på framsidan av en oh, KP. Jag vilket har det. Är, Ja. det. Men vilket år var det här? Alltså? Ja, men det måste ha varit eh, 99 eller 2000 eller något sånt. Det är omslaget minns mig för att ja. dels var det en väldigt udda bild och sen bara att ha ett riktigt foto och ansikte så i närbild det har vi typ aldrig haft, varken förr eller senare på mm. tidningen. Så att det jag minns är väldigt starkt. Bara det, KP kom på besök, mm. att de finns verkligen på riktigt. Och sen blev det här väldigt speciella omständigheter Det var inte jag som var på besök. Det var inte nej. du? <laughs> nej, du vem det var? Rundsamma. <laughs> nej, men det, det jag tänkte säga sen var Katarina, du har ju skrivit om ett starkt minne i Just det, precis att jag, att jag ju gammal var jag men jag var väl åtta år eller något sånt där, jag var med i en tävling och vann ett nattlinne en skrivartävling, det var väldigt Sidan kul två. men jag, jag tänkte också säga med mina minnen att ja. jag minns ett flera omslag sådär otroligt mycket från när jag läste tidningen och, och på den tiden så var det ju väldigt mycket om barn i, eh, i andra länder och då var det ett omslag som var en snackis som väldigt många pratade om och det var barn som, som sagt, simmade i vatten som var fullt med sopor och mm. skräp mm. ja det reagerade du också på när ja, jag gick igenom och sen när, och, alltså, då, det är någonstans i Asien och du var mm. så här att de simmar bland sopor tror jag ja. det viken var och det var så fruktansvärt. Och sen nu när jag har tittat i den tidningen, då står. Ja, det, jag har letat liksom efter sådana reporter, ja. men det stod: Varför inte veta så mycket om de här barnen? Nej, egentligen. men så var det ofta på ja. den tiden att det stod någon rubrik som passade mm. till omslagsbilden. Ja. Men det hade inte alltid så jättestor koppling mm. till själva artikeln i tidningen. Mm. Så att omslaget var ju mer. Bara som ett extra, en extra bild. Mm. Nu försöker vi ha någon form av koppling nästan alltid till mm. innehållet i tidningen. Men det är roliga är att så... trots att man inte fick veta något mm. i just det här fallet ja. så blev det ändå ett väldigt starkt minne och gav väldigt stort intryck. Liksom. Ja, men ofta, alltså, det är klart, det räcker ju med en bild. Mm. En bild mm. säger mer än tusen ord. Ja, jag kan säga kan... hur mycket som helst. <laughs> Ibland säger <laughs> det mycket mindre åt sig än ord. Det är lite <laughs> olika det där. <laughs> Exakt. Mm. Josefin, du har ju mer i en heliumballong in i studion. Varför då? Jag höll på att fira lite när vi skulle spela in. Mm. Suger ut det sista ur feststämningen så att ja. säga. Jag bara tänkte om du ville visa hur det låter. Äh, kan du... jag testa, jag tror, kanske till slut. Det är alltså de här ballongerna som vi sitter med på önskebilden ja, som, vi, som vi har det. sparat in i det sista och det de har ju en så här härligt i i sig. Kapodden. Om 45 sekunder så tar vårt minneskort slut och då är K podden över för den här gången så jag passar på att tacka för oss när vi väntar på UCF. Så jag tackar också alla som har lyssnat. <laughs> hej små fan. <laughs> Tack och hej då. Glöm ja. inte att eh, följa oss på alla eh, sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram, Youtube eh, och så vår sajt Kåp i webben. Eh, glöm inte att prenumerera på tidningen heller såklart. Hej då!